وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار ندو الاسلام اوصي نفسي واياكم بتقوى الله عز وجل لانه قد فاز المتقون ندو الاسلام بعد حمدي الله سبحانه وتعالى وكمتكيه الصلاه والسلامك بنزي شكي متموهك محمد صلى الله عليه وسلم na wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hakika tuko ndani ya mwezi wa Shaaban na mwezi wa Shaaban ni mwezi wa nane, katika kalenda tukufu ya Kiislamu na wanachooni waelezea kwa nini mwezi huu wa 8 umeitwa Shahar Shaaban katika yale yaliyotajwa katika maana ya Shaaban Wasema neno Shaaban Limetokamana na kalima at-tashaqub wa ni kutawanyika na kufarikiana wanasema zama za ujahiliya na Waarabu kabla ya Uislamu ilikuwa kitawanyika ndani ya mwezi huu wa Shaaban kwa ajili ya kufanya uvamizi kuvamiana kwa ajili ya kupigana sababu mwezi uliotangulia mwezi wa Rajab ni mwezi ambao kwamba ni miongoni mwa miezi mitukufu kwa hivyo walikuwa kijizuia kutokana na vita na kupigana ikiingia mwezi wa Shaaban wanatawanyika kwa ajili ya kuvamiana na kupigana na sababu nyingine iliyotajwa yasemekana ilikuwa watu wa wakitawanyika na kule kufarikiana kwa ajili ya kutafuta maji ndio maana mwezi huu kaitwa Shahru Sha'ban mwezi wa nane katika kalenda ya Kiislamu. Na pia ndugu wa Islam mwezi huu wa nane katika kalenda yetu tukufu ya Kiislamu ni mwezi ambako po katikati baina na miezi miwili mitukufu. Nyuma yake na mwezi ulotangulia ni mwezi mtukufu wa Rajab. Na mwezi unaofuatia baada ya Sha'ban ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na pia ndugu wa Islam mwezi huu wa Sha'ban ni mwezi ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amielezea na kusema kuwa ndani yake matendo ya waja ya mwaka mzima yunyanyuliwa na kupelekwa kwa Mola wao Mlezi. asema Mtume sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaharun tarfa'u fihi al ila rabbil alamin. Ni mwezi ambao kwamba matendo ya waja yapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii na ndugu wa mwezi huu wa Baadhi ya salafu saleh wema walitangulia ilikuwa kuiita Shahrul Qurra ni mwezi wa wasomaji Qurani ilikuwa ikiingia mwezi wa Shaaban baadhi yao wanafunga shughuli zao za kidunia kama ni maduka yao na masoko yao kwa ajili ya kusoma Qurani kwa ajili ya kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana baadhi yao wakauita Shahrul Qurra ni mwezi wa wasomaji Qurani Imam na wenye kuwaswalisha watu tarawih wanajiandaa na kuipitia Qur'ani na kuifanyia muraja Qur'ani katika mwezi huu wa Shaaban kwa ajili ya kujiandaa kuwaswalisha watu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani Kadhalika pia ndugu zangu wa asema Abu Bakr Al-Balhi rahimahullah akiuwezee akiuelezea mwezi huu wa Shaaban asema shahrur rajab shahrur Shaharu, shaharu zarii mwezi ulotangulia wa rajab ni mwezi wa kulima na kupanda katika mashamba yetu ya al-a'mal matendo yetu mema mwezi ulotangulia mwezi wa rajab ni mwezi wa kulima na kupanda kadhalika akasema wa shahrushaban na mwezi wa shaban mwezi ambao kwamba tupo ndani yake Shaharu saqi al ni mwezi wa kunyunyiza maji katika mashamba mashamba ya a'mala salihah ya matunda mema kwa hivyo ndio mwezi ambao kwamba watu maji katika mashamba yao kadhalika pia akasema wa shahru ramadhan na mwezi mtukufu wa ramadhan shahru hasadi al ni mwezi wa kulima kile ambacho kwamba tumekipanda na kukinyunyizia maji katika mashamba yetu Kadhalika pia akasema wamallam yasra wa, zara, wa fi rajab yeyote ambaye kwamba hakulima wala hakupanda katika mwezi wa rajab wala lam fi shaaban na hakunyunyiza maji katika lake ndani ya mwezi wa shaaban fakefa yuridu an yahsud fi ramadhan asa kivipi mtu huyu atarajia kuvuna na kuchuma matunda katika mwezi mtukufu wa ramadhan ni jambo ambalo kwamba haliezekani maana ya maneno haya ni kuwa mwezi huu ni mwezi wa maandalizi na muislamu kujiandaa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kama tulivyosema baadhi ya sanafsule wamemuita shahru ni mwezi wa somaji qurani kwa nini Waislamu wajiandaa mapema kukisoma kitabu cha Allah na kukipitia ili inapofika Ramadhani isiwe ni uzito kwa wao katika kuhitimisha Qurani kwa hivyo ndugu wa Uislamu haya tuliyotaja inaonesha utukufu wa mwezi huu wa Shaaban kuwa ni mwezi muhimu mno salafu saleh ilikuwa akichukua maandalizi kwa kusoma Qurani na kufanya amali mbalimbali na kuwekeza kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ina maana mwezi wa Ramadhani ukiingia wawe na mazoea ya kusoma Qurani ama ni kufunga na kufanya matendo mema mbalimbali aqulu ma tasmaun wastaghfirullahi li wa lakum انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمدين وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد ندوة الاسلام الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله كاتقال طائف المعارف اكيد ي والهذا هو شعبان مواذي ambao kwamba tupo ndani yake asema walamma kana sha'ban kalmuqaddimati li ramadhan shuri'a fihi ma yushra'u fi ramadhan minasiyami wa qira'atil qur'an liyahsul ataa'u li talaqi ramadhan wa tarta'u an-nufus bidhalika ala ta'ati ar-rahman tafsiri na maana ulipokuwa wa mwezi wa Shaaban mwezi ambao kwamba tuko ndani yake kalmuqaddimati li utangulizi wa Ramadhani ina maana mwezi huu wa Shaaban ni utangulizi wa mwezi mtukufu wa Ramadhani asapindi pindi ilipokuwa Shaaban ni utangulizi wa mwezi mtukufu wa Ramadhani shuri fihi ma yushra fi Ramadhani kumewekwa ibada ambazo kwamba zimewekwa ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa hivyo kuna ibada mbali mbali ambazo kwamba Zafaa kufanywa sasa hizi katika mwezi huu. Na ibada kama hizo tutazipata pia katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo Allah ametuwekea baadhi ya ibada ambazo kwamba zafanywa ndani ya mwezi wa Ramadhani katika mwezi huu wa Shaaban. Akasema minasiami kama vile kufunga. Kwa hivyo katika sunna ambazo kwamba za kukutezwa na kuhimizwa zaidi ni kuufunga mwezi huu wa shaabani Na hili limeelezewa katika khutba ya utangulia kuwa pendekezo katika mwezi huu wa Shaaban kukithirisha funga kama lilivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha asema wa mara aituhu akthara siyaman minhu fi Shaaban asema sikuahi kumwona Mtume akikithirisha funga ya sunna zaidi ya ndani ya mwezi wa Shaaban ina maana Mtume alikuwa akithirisha kufunga ndani ya mwezi wa Shaaban na pia katika hadithi imekuja kana haba shuhuri ila nabii sallallahu alayhi wasallam yasumahu shaaban katika miezi ambayo kwa mbelilikuwa ikipendeza zaidi mtume kufunga ndani yake yani somu ya sunna ni shaaban wa kana yasilu hu akifunga shaaban alafu akiunganisha na mwezi mtukufu wa ramadhani kwa hivyo yanpendekezwa kufunga mwezi wa shaaban masiku mingi inamaana masiku ambayo kwamba utakula ndani yake ya machache ukiyalinganisha na yale masiku ambayo kwamba utafunga ndani yake na hivi ndivyo ilivyokuwa saumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya Shaaban kama alivosema Ibn Hajar al rahimahullah katika al -fathri. asema kana siyamuhu fi Shaaban tatawuan akthara min siamihi fi siwahu. wa kana yasumu muadha Shaaban Mtume alikuwa akifunga sehemu kubwa ya Shaaban Kadhali ka Ibn Rajab alhambali hanbali rahimahullah asema wakana yasumu min Sha'ban ma la yasumuhu min ghairihi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga Sha'bani zaidi somu ya sunna hata kuliko miezi mingine Kwa hivyo ndugu islam katika maandalizi ya Ramadhani ni mtu kuanza kufunga mwezi huu wa Sha'bani bali imekuja riwaya kana yasumu Sha'ban ila qalilan bal kana yasumuhu kullehu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga Shaabanisipokuwa siku chache ya kila bali pia alikuwa akifunga mwezi mzima kama wanavyosema wanachuoni kuwa kuna ihtimali baadhi ya Shaaban Mtume alikuwa akifunga siku nyingi na baadhi ya Shaaban Mtume alikuwa akifunga mwezi mzima na pia imekuja katika riwaya mara aitun nabiy sallallahu wa wasallam Yasumu shahrayni mutatabiini illa Shaaban wa Ramadhani. Mmoja kati asema maswahaba asemasikuwahi kumuona mtume akifunga miezi miwili ya kufatana. isipokuwa Shaaban na Ramadhani. Kwa hivyo katika matendo ambayo kwamba tumeekewa ndani ya mwezi huu wa Shaaban ni kukithirisha kufunga. Nina siamu kadhalika wa qira'atil Qur'an. Nabii alitaidini kusoma Qur'ani. Tupo katika Shahrul Qur'a. Mwezi wa somaji Qur'ani. Jiandae kuanzia leo kusoma Qur'ani. Ikiwa hujui kusoma Qur'ani tafuta mwalimu tafuta mwanafunzi anayejua kusoma Qurani akufundishe ili inapoingia Ramadhani isiwe ni uzito kwa kwewe kuisoma Qurani na pia ibada ya funga anza sasa isije kaingia Ramadhani ukaanza kufunga kwa mashaka na kulfa kwa kule kujikalifisha sababu gani hauna mazoezi kwa hivyo huu ni mwezi wa mazoezi kujiandaa kwa ajili ya Ramadhani matendo mema mbalimbali mbali tumekewa kama vile kufunga na kusoma Qurani ili tupate kujiandaa kwa ajili ya Ramadhani. Endelea kusema liyahsuluta taahubu Litalaki ramadhan. Kwa hivyo tumekewa ibada kama hizi ili tuwe na maandalizi. Tujiandae kwa ajili ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watartabu wanufu bi ala taati arrahman. Na pia tumekewa matendo kama haya kufunga na kusoma Qurani na aamali salihah nyingine mbalimbali ili nafsi ziweze kuzoea katika kule kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala maana nafsi hii ni kama mtoto vile utakavyoizoezesha na kuilea ndivyo itakavyokuwa kwa hivyo kiziwezesha nafsi yako katika kwaa kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumwabudu kwa kufanya matendo mema mbalimbali ikiwemo kufunga na kusoma Qur'ani kutoa sadaqa kuwatendee wema wazazi wawili kuwazuru wagonjwa na matendo mengine mbalimbali basi nafsi yazoea ina maana utaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hali yako umejiandaa na una maandalizi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kwa nini akithirisha kuufunga mwezi huu wa Shaaban Yaani kama kuna miezi ambayo kwamba Mtume alikuwa akithirisha kuifunga ni mwezi huu wa Shaaban Akajibu akasema dhaaka shahrun huo ni mwezi yafulu nnasu anhu wengi katika Uislamu wana ghafilika sababu gani Mwezi huu uko na miezi miwili mitukufu kama tulivyoelezea baina ya Rajab na Ramadhani. Kwa hivyo wengi katika Uislamu wa wana ghafilika. Rajab yatambulika sababu ni katika miezi minne mitukufu na Ramadhani pia yatambulika ni katika miezi mitukufu. Utukufu wake wa Lakini mwezi huu wa Shaaban wengi tu wagafilika. Hatujui zake na ubora wake na kuli kufunga ndani yake na kufanya matendo mema mbalimbali. Mbali. Asandomana mtu yemekai wakithirisha kufunga. Na pia akasema wa huwa shahrun na piya ni mwezi huo ni mwezi turfa fihi al a'mal ila rabbil alamin Matendo ya waje yananyunyuliwa kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala Na hii ni ishara kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yipo juu juu ya arshi yake turfa fihi al a'mal ila rabbil alamin Akasema wa uhibu an yurfa amali wa ana sawim Na napendelea yananyunyuliwe matendo yangu hali yakuo nimeyafunga ni asindikize ni ya matendo yangu kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa nimefunga ndio maana mtume alikuwa akithirisha kufunga ndani ya mwezi huu bali baadhi wa wanachuoni kama vile al ibni rajab al-hambali rahimahullah katika laqwa ifa melezea akasema kuwa funga hii ya sha'ban ni bora hata kuliko ile funga yale miezi minne mitukufu miezi minne mitakatifu rajab dhulqa'dah dhulhijja na shahrullahi al-muharram Ibn Rajab asema funga ya ndani ya Shaaban ni bora kuliko funga ya miezi minne hayi mitakatifu. Asema siamu Shaaban afwalu min siami alashhur alhurum. Funga ya mwezi wa Shaaban funga hii ya suna ni bora hata kuliko kulikofunga ya miezi minne mitakatifu. Akasema fa afdalu atatawwu ma kana min Ramadan kabla na baadao mana funga bora ni ile funga ambayo kwamba itakuwa karibu na ramadhani kabla yake ama baada yake ndio maana wanachuoni wasema kuwa funga hii ya shaaban ni kama vile zile sunan arrawatib qabliya ya swala tano zile ni kama vile kabliya. na funga ya sita sittun mishawali ni kama vile baadia katika swala ina maana ni baadia ni funga ambayo kwamba ni baadia ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo asemwa fa afdhalu Funga bora ya sunna. Ma kana qariban min Ramadhani. Ni ile funga na ile sioma ambapo kwamba ipo karibu na Ramadhani kama vile Shaaban. Kadhalika na sittun min shawal Kablahu au ba'dahu, kabla yake au baada yake. Kwa hivyo ndugu wa Islam mwezi huu ni mwezi wa kuwekeza kwa ajili ya Ramadhani. Na mwezi huu ni mwezi wa kufanya mazoezi na kufanya maandalizi kwa ajili ya Ramadhani tuanze kujizoezesha ibada tangu leo tangu katika mwezi huu katika kufunga kadhalika na kusoma Qurani kutoa sadaqa na ibada nyingine mbalimbali mbali, ikiwemo kusikiliza durus kuketi katika vikao vya elimu tuanze leo isije kaingia ramadhani tukaanza kufanya ibada bilkulfa walmashaqqa tukaanza kufanya ibada kwa, kwa uzito na kwa kule kujikalifisha tujizoezesheni ibada mapema nafsi ni kama mtoto vile utakavyoizoezesha itazoea ukijizoezesha kusoma Qur'ani kuanzia leo ikiingia mwezi mtukufu wa Ramadhani utaweza kufanya khatamati zaidi ya moja na ukijizoezesha kufunga pia inapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani utafunga pasipo na uzito kwa hivyo ndugu wa na yusia nafsi yangu na kuyimiza nafsi yangu kuanza hii leo kufanya mazoezi na kujiandaa kwa ajili ya Ramadhani kuutumia mwezi wa Shaaban kwa ajili ya kuwekeza kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani na maandalizi yake Ndugu Islam siweyo ni siku ambayo kwamba yehimizwa kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wingi kama lilivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelezea fadhail za Ijumaa akasema fa'akthiru fihi minas salati alayya kithirisheni kuniswalia ndani yake liana salatukum ma'ruwatan alayya mana salazenu zadhiirishwa na kufikishwa kwangu mimi pale nilipo hata kama ni katika kabri yangu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad ma barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wallahu a'lam ila salatikum